San Paulo Apostoluak efesorei egindako gutunetik. Senideok, sasoi batean hiruunpezinen, orainbarriz argi zareez jaunari esker. ibili zaite zeberaz argiaren partaidelez. Zuzentasuna eta egia guztia dira argiaren frutu on izatea. Aztertu zer Jakon jaunaria atsegin Eta ez parte hartu ilunpean bizi dirannen egintza usteletan. Salatu egizuez ostera, lotxagarria da eta horrek eskutuan egiten da bena ere. Baina argiak salatzen dauan guztia agirian gelditzen da. Eta agirian gelditzen dana argi bihurtzen da. Horregaitik esaten da, hitzartu zaitez, lo zagozan hori. Jagi ilen artetik eta kristok argitsuko zaitu.